Allah Innal hamda lillahi nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudhlil falan tajida lahu waliyan murshida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu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 udhëzimi ma i mirë është udhëzimi i të dërguarit ton të fundit Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem. Punët më të këqia dhe më të urejtura tek Allahu janë rrisit sajimet në fe. Të gjitha këto konsiderohen bidate. Bidati që në humbje dhe humbja përfundan në zjarë runa zëtë prejti. Bidati. E falenderojm Allahun Teala që na ka bërë të mundur të arrijm në këtë ditë. Dhe prej sot, që është dita e Xhumas, kemi hyrë në 10 ditë më të mira të vitit. Pra, jemi mirënjohës dhe falendërues Allahut që na ka mundsuar neve të arrijm ditët e para të muajit Dhul Hijjah. Vë Allahu Teala ka zgjedh ditë. Ka zgjedh çaste momente që besimtarët t'i afrohen Allahut me vepra, me punë të mira. Dhe këto 10 ditë. Që janë ditët e para të muajit Dhul Hijja. Muaji që i tilet shënan edhe fundin e muajve në kalendarin hijri janë ditët ma të mira, janë ditët ma të dashura, janë ditët ma të vlefshme tek Allahu Teala. Prandaj, se cili prej nesh, sa do që të kemi mundësi, sa do pak që të ne epe të rasti, ta shtojmë aktivitetin fetar, ta shtojmë adhurimin gjatë këtyre dhjetë ditve, sepse këto janë ditët ma të mira, ditët me të dashura të kë Allahu për punë të mira. Pastaj, në këto dhjetë dit, është edhe dita ma e mirë e vitit, dita e arefatit. Dhe Allahu te ala, ka zxedhur që pas dite se arefatit, të është edhe dita e bajramit, dita e kurban bajramit, dita e dhjetë. Dhe të gjitha këto, Allahu i përmenë në Kuranë dhe betohet në tohë. Vë betohet edhe në ditën e Arafatit, edhe në ditën e Kurban Bayramit. Allahut i lejohet çfarë ai dëshiron të bën, ndërsa neve nuk na lejohet të bëjmë çka dëshirojmë ne, por vetëm ajo që është mirë për ne. Dhe nga ato që ne na ndalohet është të betohemi në diçka tjetër përveç në Allahun Teala. Derisa Allahu nuk ka zot që të betohet në te, a i betohet në krijesat e ti. Dhe betimi Allahut në krijesat e ti flet për vleren dhe rëndësina atyne qëka Allahut i ka kryuar. Nëse letë zëmë i Koranin shumëve, ndë në Koran e gjeni se Allahut betohet në atë dhe në atë. Ndërsa kërë jemi të djetë ditë që Allahut betohet në këto djetë ditë. Dhe fatë Allahut e ala, wal fejri, wal ejalin asher, wal shefri, wal wetër. Pasha agimin e mëngjesit, thotë Allahu, betohet në agimin e mëngjesit. Pasha dhjetë dit, pasha qiftin e pasha tekun, kështu betohet Allahu te ala. Dhe, Ibni Abasi, radhi Allahu anhuma, tregan se dhjetë dit, në të cilat betohet Allahu, janë dhjetë dit e para të muajt dhulhigje. Zaten, kështu thotë dhe, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Jabirit radhiyallahu anhu. Pastaj thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Teko në të cilin betohet Allahu është dita e 9, dita e Arafatit, ndërsa çifti që betohet Allahu në të është dita dhjet, e 10 e këtij muaji, dita e Kurban Bayramit." Dhe muslimanët kudo që gjenden Gjatë këtyre ditëve në një mënyrë apo tjetër e ndryshojnë programin e tyre ditor, duke shtuar, duke shtuar aktivitete apo ibadete shtesë, të cilat ndoshta nuk i praktikojnë gjatë ditëve tjera të vitit. Kur jemi te adhurimet, ne kemi parasysh të shtojmë namaze, të bëjmë prej 5 farzave që kemi brenda ditës edhe natës, të i bëjmë 6, se kjo spranohet fare. Mirë po këto adhurime, këto pes namaze, të është gjatyre didve, muslimanët dhe disohen, janë mëte ku i deshëm, dhe këto namaze i falin në gjami me gjemat. Dhe kjo është një ndryshim për disa, si dhe mos për atashtë që sabaj nuk e falin me gjemat, e që jenë pjesat dërmu se muslimanëve të krysë qytetit. Pra, shumë pa kemi besimtar musliman që falin namazin e sabajot me gjemat. Në disa gjamia, fatketësisht po e them këte, dhe mërnim simpër i kësaj, numri i gjematit në namazin e sabahut është sa dora e djast, apo sa gishtat në dorën e djast, e në disa gjamia sa gishtat në të dy duart, e në disa ka dhe ma shumë. Këta tash duhet më uvedisu këta tjërët, që gjatë tyre ditve ti vizitojnë gjamia të ma shpesh, po ka dhe të atyl që vinë, po nuk i falin sunetet, i neglizhojnë, gjatë tyre ditëve në ndryshon pak programi tyre, nuk ju ikë asë një synet, asë një namaz vullnetarë. Dhe tërkëtë e bajnë me të vetëmin qëllim që të gjinden në këto ditë duke e adhuruar Allahun sepse janë ditët ma të dashora tek Allahu Teala. Me hadithin e ibn Abbasit radhi Allahu anhuma thëtë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem Ma min e jamin, el amelus salihu fi hinna e habbo il Allahi min hadhihil e jam, el ashera. Nuk ka dit, nuk ka dit nga të dashura, nuk ka dit ma të mira, se sa këto 10 dit e para të muajt dhulhigje që punët të jenë të dashura të kallahu. Nuk ka prandër një dit ma të mirë apo ma dashën të kalohu që të bësh punë të mira se sa gjatë tyre 10 ditve. Pra, punët ma të mira, punët ma të mëdha, duhet mundohemi të i bojmë gjatë këtyre 10 ditve. Dhe se cilit është e ka një program se shkatve projë në kokën e ti, por shtëni ati programit tuaj edhe i badetet që ndoshta i keni lan anashë. Kure thapi i gamberi sallallahu sallam se punet ma të dashurat që bohen gjatë vitit janë gjatë tyre dhe ditve dhe nuk ka pun tjetër ma të mirë, i thanë e asë gjihadi luftën në rrugën e Allahot nuk është me e mirë dhe me e dashur Profetis sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu Asë gjihadi në luftën e Allahot nuk është me e dashën të ka Allahot se sa pun të e mirë atë gjatë tyre dhe ditve, përveqa i që delë luftën në rrugën e Allahot me pasunin e ti, vetën e ti, edhe nuk thejet maheqë. Do të të shkan krejtë, me pasunin e, me trope, me shpirt. Ajo punë e ti është me edashur se punë tira. Për ndryshe, vesh me shku me luftu e, edhe më u këthy është në shemirë, nuk është me edashur se sa me bo punë të mira gjatë këty në djetë ditve. Dhe shtrojt pëytja, a thuval, pse gjatë këtyre ditve ka kashpozit në altë punë e mirë. A thuval, këse këto ditë janë të zgjedhura të daluara për e ditëve tjera të vitit. Ibni Hageri Rahimahullahu Teala në librin e ti, Fethu l'Bari, Shërsh Sahihul Bukhari, kër i komentan hadithet të cilat i ka përmledh i mëme l'Bukhariu, kër vjen të kjo hadith, thët, Allahu Gjellëshanuhu ka përmledh i badete, adhurime, gjatë këtyre ditve, që këto i badet e adhurime nuk mund të përmblidhen, nuk mund të gërshëtohen jashta ditve tjera të vitit. Pra ka disa i badet e disa adhurime që bëhen vetë gjatë tyne ditve dhe nuk ka mundë si të bëhen jashta këtyne ditve. Dhe këto, në këto dit gërshëtohen adhurimet me kuliminante, me të rëndësishme, si që është namazi, agjerimi, haji, sadakaja dhe kurbani dhe një mori adhurimesh të këtila nuk gjinden në detet e tjera të vitit, se ti nëse donë mas një mujdite me bohajin nuk mënësh. Nëse donë mas një mujdite me therë kurbanin obligativë që që kemi tash, nuk mënësh. Nëse dënë mas dy avë dite me agjeruët dite në matë mirë dvitit nuk mund është, nuk gjinët ma ajo dite. Prandaj këto djetë ditë, jënë ditë në të cilat gërshëtohen apo uh, koordinohen një mori i badetesh në të cilat njëri ju ka mundësi të përfitoj shumë. Dhe kur jemi të këto djetë ditë, duhet vequar pa tjetër një ditë prej këtyre djetë ditëve. Ajo është dita e Arefatit. Dita e Arefatit është dita e 9 e muajit Dhul Hijhe. Nëse thot sa tiemin ditën e parë të muajit Dhul Hijhe, e mas 8 ditë është dita e 9. Dhe preferohet, është shumë e preferuar që ajo ditë të agjerohet. Dhe shtrohet pyetja qëfar është të pëlqyësh me të bëhet gjattyre ditve. Dhe shumë kush për jush edhe e ka për asy shqëfar mund të bëhet gjattyre ditve, po përshkak se në mesin ton, ka ta til që në ta ta kohemi vesh ditën e gjumas, dhe në ditë e tjera ata pauzoj, nuk vinë gjamija. Ka ta til që krejt fen që e ka e ka që të gjumani e njavt. E për shkak të atyre nga duhet me shpjeguat që farë punështë mira, mund këta me bojë gjatë tynë edhe ditve. Puna me e mirë, dhe me rëndësishme, që mund të abojnë muslimanët, gjatë tyre djetë ditve është namazi. është falja e namazeve në kohë të caktuar. Jë me fa namazet, si kur dikush i grombolan, edhe mbrami e thëtë kur këthejmë, shpjema një abdesë edhe që aty dhe të janisi me dreke, me i kindi, a kësha me atësi, i bën që aty të topton krejtë, si kur me konë malim ledh një ven. Në kakështë namaz në islam. Në fe në islam e namaz i falen në kohën që ka caktu zoti, jë kë që ka caktu te. Se na i kemi këta gjumashat, që në popullin tonë shumë, këtyne me paslan Allah undor, kur me falsa bahon, këta thoi një më dhe të ora, o zoti jonë dizatern 10 çomë jam kaftjall pim çaj e tanë kena më dali lajm syt edhe e falem sabahin kta që rrinë për diskoteka në për kafeteri natës kta e kishin lom sabahin dikur 3 se rrintein dy natës te tre edhe kur kthehen në shtëpi kishin fol sa ban edhe i shindra me fit ama yatin e kishin lom dikur von se kan më marr me punë tjera po allahun nuk ka pyet as ty as mua e ka caktuar kur është koha më e duhur koha më e mirë, dhe ka thonë inë në salate kanët alel mu'mininë e kitabën maukuta, vërtet namazi, është obligim për besimtarët në kohët faktuar. Dhe gjë në thonë njën për besimtarët ne di për besimtarët se pa besimtarët së falen, po për besimtarët e vërtet se dikujt as pak si bën për shtypje kër i thusë namazi i drekes është në ora një për shambull, 13.00. As pak se s'ka besim Heshtë në fjale në Allah o gjellë shanë hu Po këtu besimtarit ju ka drejtu juve Që të pak të një binin sejsh Dhe ka një herë Allah o gjellë shanë hu Andaj o besimtar Runi këto kotë namazit Runi dhe tjenit ku i deshëm Ndaj këtyne kovet namazit Gjithmon Në përgjësi gjatë të në vitit Po në veçanti gjatë këtyne Djetë ditve Pastaj Allah o te ala I lavdën ata që falin namazin me ko dhe janë të kujdes shumë dhe këta janë besimtar të shpëtuar në surën el mu'minon thëtë Allahu Teala u allëdhine hum ala salatihim ju hafidhun u laike humul warithun allëdhine jarithun el firdau se hum fiha khalidun besimtar të shpëtuar janë ata të cilët i kushtojnë kujdes namazit të tyre dhe ata që kushtojnë kujdes namazit të tyre ata janë trashigimtarët të cilët i trashigojnë gjenetet e trashigojnë gjenetin firdaus dhe aty në te do tjenë përgjithmon përvesh namazave obligative farze gjatë tyre ditve të jemi të kujdeshëm edhe në sunete në namaze vullnetare që po i neglizhojmë dhe kam për qëllim një kategorit të gjematit, të rinjt në tjenë pak më të vëmenë shumë, në tjenë pak më të kujdeshë shumë mos tjenë neglijshuës në daj namazëve vullnetare sepse e kanë mësuës e namazët vullnetare, kush i praktikon shpërblehet, kush i len nuk dënohet, e po thoi nëhojsh, ne nuk dënohemi po pse për len shpërblimin maravla pse për len shpërblimin mos le as një namaz vullnetar, gjatë të në vitin përgjësi, po si dhe mëzë gjatë këtyne, ditëve në veçanti. Pra mos le as një namaz vullnetar, sepse, gjdo sejsh dhe që e bënë, Allahu Teala të ngrit nga një shkallë, të ngrit në pozit në altë, gjdo sejsh dhe dhe ruku që e bënë, dëbien mkatet, dëbien gjynahet, shkundësh, pastrohesh prejtyre dhe Muhamedi sallallahu a.s. në hadithin që e shënën Bukhari dhe muslimi thët, është dobesimtar që falë për Allahun 12 rekate vullnetare o është që to së netët që paraprin farzëve dhe që për cilën pas taj farzin Allahu gjëllëshanuhu Ati personat që i fal këto 12 pa ndërprerë do t'jan ndërtojë një shtëpi në xhenet. Wallahi ça që jemi lakmitar ndaj shtëpive, saqë më thon kët botë pata ndërton siç e na ul kur. Pse? Sepse ti punon 60 vjetës më le bëni shtëpi çu shkie çef. Edhe me kët material do thotë që shpesh herë është material jo i fortë. Material dështuos kanë herë del. Ndas Allahu Teala me material tjetër dhe rrethona e tëra Dhënëve po të tjera po ta ndërtoni shtëpinë për shkak çatuinë 12-3 kateve që i ke fal brenda ditës ose natës. Shtohet pyetja se llati janë ato rekate. Janë dy rekate para fardhit të sabahut. Janë katra para fardhit të drekës. Janë dy pas fardhit të drekës. Janë dy pas fardhit të akshamit dhe janë dy pas fardhit të yjes, kështu bojnë 12. Kto vllazën mos i lëni. Mundsht mos i lëni. Pastaj, tjenit kujdeshëm, ndaj namazëve tjera vullnetare, namazë i paradites, që shuët salatu doha, e falët të mas lindjes dil, pret një ko, dikurën rëth 20 minuta, apo dhe ma vënë nëra 9, apo 10, është namazë i paradites, namazë vullnetare, ka praktikurë, sëllë Allah, sëllë Allah, alësallem. Pastaj namazë i natës, pastaj namazë i pasabdesit, Pas tajnë amaz e i gjamis. Kërë jemi këtu të gjamia, pa tjetër do të ndalën pak. I kam dy vrejtje. Elhamdullan përgjësia mi knachen, me këtë gjemat. Po jenë një kategori pak sa gjishtat e durve, që kur hynë veç ulen, si falin dyre ka të heqë. E heq. dhe një kategori sa gjishtat e durve janë, hynë edhe veç rinë kom. Së falen heqë. Të dy palë të kanë gabim. E kushet e comer, çata shumica, çpoahin po i falin dy rekate dhe pastaj po ulet. Andaj mos u bashk prej këtyn e të parë dhe as prej këtyn e dytëve. Hënxhami, para dreke, para ikin diye, para sa bohu, para akşamit, pastë pa, uh, para yatje. Falë dy rekate para se të ulesh. Falë dy rekate para se të ulesh, nëse nuk ka shnamazit tu nis. Nëse ashtu boj kamete, nuk bën me faln kohën e farzës tash sunnete. Po vjen më herët. E shëfë gjëmatin edhe të vjetërit edhe të rritë, shumë janë dashër kërë vinë gjami. Kajta të muhabete, që kanë me i bon shpetu pi, që i shkojnë i bon të dera gjami, sësë në gjami më rrana. E pyësin janë i tjetën, si kanë kaluë, e që kanë bo, para luftëve Allah, edhe lajmet i dhe ishënë gjami, se ishëm në qizme në shkaut, edhe i komentojshën e petë që ka thanë, në Shqipëni, e petë që a thaën Bruxelles, e petë që a thaën New York e ku ta dionë, e gjithë mendojshme që i mas të uftë të është Muharron, po të është komente të tira, se na gjithë mund jemi me probleme. Thëtë dikush, po e kemi breverim, po ka me pasë edhe mas të verim, tjetër krizë, po, po bëndani po për fundana. Ka njerës që i kryojnë krizë, tjetujnë krizëa, edhe ka njerës e lozën që përfitojnë për i krizave. Mos mendani se këtove q Andaj pra, mësë bini viktime medjave, viktime problemeve ditore të njerëze e me i diskutu në gjami. Gjami në ka merhaba, apë edhe ez një, apë e për një kofa, këtu ka fjallë të lau gjeleshanu, ka doa, ka namaz, ka ledzim koronit, ka ders, ligjerat, mësim. E jo tjetër gja. Andaj tjenit vëmënshëm. Pastaj, përveç namazit, gjatë tyre ditëve pun tjetër e preferuar është agjerimi, Nuk kemi argumente këtu prera çorta se do të më agjëruj këtkëto ditë. Hadithi më autentik dhe më i fortë është hadithi i Aishës radhiyallahu anha. Grua e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo thotë, nuk di që Resulullah sallallahu alaihi wasallam të ket agjërua ndonjëherë komplet këto ditë. Stadiumi i ri janë kurreshtar se këtë e kanë lezuar në hadith tjetër, në një gruaj tjetër të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selamu, që ka thonë se i ka xheru nuk i kalon këtë ditë. E tash, a kemi kundërshtim me stinë dy thonjeve? Jo. Por thonja Ojshës është më autentike. Dhe Ajsha është vetëm një gruaj që mbrana në 9 ditëve të dhulhexës kafie dy herë, dy nete ka pas rënën, dy ditë ka pas rënën me pejgamberin sallallahu alejhi dhe selamu. Dhe ajo ka bujt me vërtet ai ka xheru këtë ditë apo? pse ka pas rënën në vetë në mesin aty në nëm bashkëshorteve, edhe e ka pasur ranën e asaj gruas që ka qenë e vjetër. Radiallahu anhun. Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Dhe e ka pasur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka xhenu komplet ato ditë. Mirëpo të xherosh dit. Mirë po disa ditë është e preferuar. E në veçanti kur jemi të xherimi, duhet dalluar dhe kjo është e konfirmuar se Rasulullah sallallahu alajhi wasallam e ka xheru ditën e 9 të këtyre ditëve dita në 9 të muajit Dhul Hijja dhe për ta thoshte Resulullah sallallahu alajhi wasallam ahtasibu ala Allah an yukaffira sanat allati qablahu wa sanat allati ba'dahu. Shpresoj se me axhirimin e kësaj dite, Allahu Teala t'na i falë mkatet gjënat e viteve që ka kaluar dhe mkatet gjënat e viteve që do të vijë pas. A thua do të bëjmë gjëna që m'i fal Allah? Jo, po Allah do të na huajë vitin që do të vijë pas. Për një ditë do falën në katët e një viti që ka kaluë, dhe do të mbrojsh vitin e ashën prej më katëve tjera të mëndshme. Pastaj gjatë tyre ditve, është shumë e preferuar që ta përmendim shumë Allahun të ala, ta madhërojmë Allahun gjellëshanuhu, dhe ta ndryshojmë fjallorin të në gjatë tyre ditve me fjallë që shumë pak përmendim. Sepse Rasulullahi sallallahu alai wasallem, kur në tregon për këto ditë, se qëfar ditë madhështore, qëfar ditë të vleshme janë, thëtë shpeshtane gjatë këtyre ditëve, të hlilin, thoni la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, vetëmas, jo më më ledha të në karë, si kur që me i bujnë të faqëllimesh, edhe aty, si si me konë kori i shkollës a, a, a, a i qytetit, edhe kajt, grupa të, jo atë nuk jenë tonat, nuk jenë tonat në karë më më ledha të një me thonë, la ilahe illallah, këta p Po në veti, ti vetë, thua, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, a i thetë në veti. Edhe let një njerëzit në për rrugë, në për institucione, në për lëkale, në për shtëpi, në për vizita kër të i bojmë. Ka tham pra, shpeshtane të hlili, la ilahe illallah, edhe të këbirin, thuni shpesh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gjatë ty në ditve, edhe të ahmidin, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Pasta edhe fjallë tira të mund shme, subhanallah, subhanallah i behamdi hi, subhanallah i ladhim, e kështu meradhe, e kështu meradhe. Pra mund shme i thonë ka një ka një, mund shkë trija të vë një ere me thonë, la ilahe illallah, elhamdulillah, allahu ekber, subhanallah. Edhe njerëzit këtë nga shohin, ma nuk e bojmë për njerëzit, po atyre të meqere ju shkon men me pyth qka është këndryshim dhe ju të regohet për qka është bëndryshimi ata që sjan të manshëm, ata që s'na doin thonë këta janë tranu janë bo bodall. Edha as të këtë naçi falmi për dikën jemi bodall. Po inshallah këti janë bodallç ashtu,çi falën e i bojnë Allahut sejdë. Pastaj për i punëve të tjera të mira është pendimi gjatë dynë detve. Dhe Allahu Teala thot: "Ya ja, ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah, tawbatan nasuha." O ju besimtar, pendohuni sinqerisht tek Allahu. Pendohuni vllazënisë janë detma më të mira. Pëndahoni në ditën Arafat, ditën Anant, se Allahu pëthrët, thëtë, vëtubu ilë Allahi gjemiën, e juhe lëmuëminun, leallekum të flihun. Pëndahoni të gjitho besimtar, nëse dëshqëren i shpetim. Pra pëndimin hukboat, se Allahu po përfiton, prej te, përfiton prej Allahu për e teje, po ti po përfiton për e amnestisë se Allahu Teala, po të amneston, po të falë Allahu, për shkak se ti e pëndu për haram e tua, që i bënditën e dhe Pas taj për i punëve të mira, që e ke milon shumë, anë është vizita e prindve. Edhe vizita e farefisit, po në radhë par prindit. Këni kujdesi që e kini prind gjallë, shfrydzan e rastin, se në hadithët shumë të të t'i përmendi, ka arë se prindrit janë gjeneti jëtë, nëse dënë me marë merë. Prindrit janë gjeneti jëtë. Për dhurur nëzat prindrit janë gjenemi jëtë, nëse i, i idhënan, nëse i mërzit, nëse i shtinë me kajt. Wallaj të adi se gjahnami kime fitu. Wallaj nuk ka gjëna që e idhënan Allahun më shumë se sa hidhrimi i prindve. Edhe nuk ka pun që e gëzan Allahun më shumë se sa gëzimi i prindve. Po thënë balë, po thënë faqë, po thëja dorën, po thëja krajnë, e për një dhurat, e gëzot me një molë, apo me një dardh, apo me një qokollat, apo me dishkat në gëjshme. Me pak e gëzan, për unë azat edhe me pak e hidhëran. Se disa këtën mesin ton, Ctash e androrën me pasprint këtë mesin ton. Qysh i kemi na disa? Andrë kanë me pasportë dhe e kish marr, ctash e kish punëball. Po se kanë ose o tret, është bó vë e kretë kanë hamër krimba atje në varr. Andaj mos u ines rah ti kisha, se iki sot. E disë pjesa e madhe shumica jeni tre, i keni print ose njani prej tyne. Andaj mos e hop kët der xhenetit. Mos ja mbyll vetë, sa ta kalon Allahu çel. Shfryxaje sat mësh. Pastaj me garuën në punë të mira, të punë të mara, fatë Allahu të ala, wafi dhalike, felje të nafe, silmu të nafisun, në gjera të cilat bohen, shkak për futjen të anën gjenet, bon gara, o besimtar, garani besimtar, në punë që ju shtinë gjenet. Pastaj, tjenit kujdeshëm, gjatë tyre ditve, të jeni ma human, të jeni ma solidar, të jeni ma dardhans, lëshën e doren, të shane dorën, jënë haram, për në halal, shpenzani, shpenzani ka të mundi në pun të mira dhe të mbara, që zatën jemi në prak të feste se kurban bajramit, e cila është feste sakrificës, po për në të njëtën kohë është edhe feste e solidaritetit edhe humanitetit. Andaj e lusim Allahun të ala që të nabon neve prej atyre që i ka zxedhë në kategorin e moslimanve që i shfrydzojnë maksimalisht këto dhjetë dit. E lusim Allahum të ala që na të nga mundësën të pëndohëmi sinë qërishtë dhe të nga pranon pëndimin tonë. Dhe lusim Allahum të ala që të nga mundësën që të jemi prej atyre të cilët mas këtynë edhe ditve do të dalim ma të mirë se sa kur kemi hynë në këto dhjetë ditë. E kulu kauli hadha, wa stagfirullaha li walekum, wa lisairil mu'minina min kuli dhëmbë, fa stagfiruhu inna hu hu al gafurur rahim.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 E, ka edhe një një punt madhe me krye, dhe si kur gjdo gjemat, si kur gjdo institucion që i ka prioritetet e veta, edhe na me këtë projekt, po i kryim për këtë vit prioritetet tona. E prioritetet i jonë është ndërtimi Gjamis. Na jemi në përfundim të saj. Jo krej Gjamis, po jemi në përfundim të të të saj, që ka ne kemi synu për këtë vit, për 2011. Njëm dhjetë. Sunimi jonë ka qenë me nëzirë gjaminë prej tokës, ku kemi hujë 4 metra fel. Dhe ja kemi arrit, tash të të të për një dit, dy edhe qitet kjo ploqa, që arrinë këtë pjesën e tokës, apo ka arrit në kohët në 0-0. Mirë po Allahu, si duke të ponanderan me këtë kohët mirë që po merë. Dhe gjemati, ka ga dishmeri, edhe pun klyësi ka ga dishmeri. Andaj, kishme qene udhës që ta shfridzojmë këtë kohë, të shkojmë edhe një katë. Dhe për me vazhdu një katë, për mi dhe, dikun rrëth 4.000 euro na duhen. Na atë shumën që e kemi pas, dhe që e kemi publikue, e kemi shfridzua krejt. Dhe tëtë kemi 70.000 euro që jenë përmtu e nuk jenë dhonë ende. Nëse katë atil që kam përmtu këtu, letë le imrohen. Se se kemi nërmena skujt, me i shku të dera mo. Letë le imrohen vetë. Poa nëse ka tatil që viet kanë dhon, ose siviet ka ëndra mëazan, po prap ka mundsi, le të jap. Se tash parja e madhe ka hyr atje poshtë, so sa os dashmë bëjë plloça masive, os dashmë bë ton ajë pun për me dal për mbi dhë. Os dashmë bë edhe bazat e minares 8 metra në dhë. E tash shkon më shpejt. Andaj dyshmeçen sukses i madh, apo i shkelçyshum me bë më cit edhe një kat për mbi dhë. E pastaj me pranverën e vitit 2012 inshallah vajdoj më seriozisht edhe dha më pak më shumë edhe sigurisht se do të lajmërohen donatorët. Shefi mos ndërmen Allah rasti vetëm me krye. Këtë Zoti ma denietin. Po nëse na nuk kem çësi burrash me krye, atëherë Allahu xha lëshano ka me çit burra të tirë. Nga lindja po prendimi. Prandaj kush ka harrua le dal pak sa të viziton vendin edhe le të shef puna çao shbo, edhe pse po hi atje poshtë në bodrum nuk e shef krye punën, po hyni, shikoni, vizitoni. Edhe kontriboni kushta t'keni mundsi. Ata që nuk kanë mundësi materiale, ata le të na përkrahin moralisht. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë me bodo, me lut të Allahu xhalla shanuhu, me na sill neve dika furnizimin apo donatorin, për ka na nuk e presën meç. E ta till ka shumë. Allahu na ne mundsof neve me çan një prej tyne që kontribuojm rrugën e Allahu xhalla shanuhu.